A mai nap, a mai este beszéljünk Horti Miklós ő Ő <haz> most egy aktuális figura, mert szobra van. Ez azért érdekes, hogy a szobra nem köztéren van, hanem a templomhoz tartozó területen. Tehát igazából Horti Miklós szobra az körülbelül olyan értékű, vagy olyan jellegű, mint a Steve Jobs-é. Azt tudjátok, hogy a hazai, a, a, a, a, itthon van egy cég, amelyik a saját kerkében felállította a Steve Jobs szobrot. És van egy... <haz> És van a kisegedős, aki meg a saját kis kertjében felállította a horti Na Mert hát a kisegedősnek az nem a saját privát kertje. De gyakorlatilag, igen. Hát, Hazatérés -ha hozatéré... ég... most, nem. Most, most áll majd a szőnyek szélére, mert most uh, citálják őt egyházi vizsgálat elérzi a kis performanceért. Igen. igen. Uh, az a kérdés, hogy a hitéletnek hol vannak a határai. És uh, ugye, ő, ő, ő, ő a. Ő... A kormányzó úr, az a határokon belül, vagy a határokon kívül van. Hát ugye a Horthy református volt, gondolom ez lehetett az apropó, vagy, vagy az is lehet, hogy ez egyébként ki lett mondva? Tehát, hogy református volt, és ezért a református egyház? Vagy ez, ez egy szerintem, szerintem, ha nem lett volna református, akkor is... Kb. ez lett volna. Tehát, hogy így ez, Csak ez akkor lehet, hogy a máshova tették. Nem, nem azért én. szeretik őt horthy Mert arra, református. Volt. Igen, szerintem sem. Nem, nem Annak nem. idején, amikor volt a Horthy újra temetése, kenderesen, a régi Horti családi birtokom, akkor azt tengerésztisztek, vagy ilyen tengerésztiszt veteránok rendezték, mondván, hogy Hortit, mint tenger, nem érdeklőket a politika, semmi nem történt nem érdeklő a kormányzóság, a háború, semmi horti kiváló, izé, tengernagy volt, és ezért, mint tengerésznek kiáró dísz újratemetést kapott, és akkor mondtak is ilyen tengerésztemetési izéket, ilyen liturgikus szövegrészteteket, és, és akkor, akkor is nagy balhé volt, én emlékszem, akkor még jobber voltam, tehát akkor még az ellentáborban voltam, azóta áruló lettem és átálltam, és egyik oldal sem fizetett ráadásul. A legendás, de... a legendás, a legendás Tori az megvan a tengerészről? amikor Magyarország megtámadja az Egyesült Államokat, megérkezik az üzenet a Fehérházba, Roosevelt megkérdezi a külpolitikai tanácsadójától, vagy mondjuk a külügyminiszterétől. Hol van Magyarország? Hogy kiüzet, kiüzet hadat, mert nem tudom, mi kiolvas. Kisz. mondja, hogy Magyarország. Magyarország az micsoda? Kis királyság Európában. Királyság. királyság, és ki a király? Nincs Csak, király. Nincsen király. Kormányzójuk van egy tengerész. Á! És melyik tenger? Há nincs tengeres tenger. Nincs, nincs, nincs tenger. <gül> <gül> Ö, és miért távod meg minket? Ö, területeket akar. Milyen, milyen területeket? Tehát területeket Csehszlovákiától és területeket Romániától. Hát akkor miért azokat támadja meg? Nem teheti azok a szövetségeseket. Már Szlovákia, Cseszlovákia akkor már nem volt. Az a, csodál, az a csodálatos, hogy ez körülbelül mutatja a hortiféle politikának a csődjét. Tehát, hogy ebbe a viccbe... Abszurditását, be... az abszurditását. És Ez egy Monty Python Igen. jelenet, amit elmondtál, csak az a különbség, hogy ez megtörtént. Ugye, és ez pontosan így történt, tehát, ez a, ez a vicc benne. Hogyha belegondoltok, hogy hogyan hogy, hogy kéne ezt a dolgot, ezt az egész Trianon-problémát egyszer is mindenkora megoldani, nekem az a. Mert bocs, mert, hogy Horti elválaszthatatlan a Trianon-traumája. A Horti-féle politika az egy revíziós politika volt. A Horti-féle politikának a lényege, a mogva az az volt, hogy Magyarország. Legalább az etnikai határait nyerje el, ha érthető. Vagy az etnikai határok azok váljanak politikai határokká. Hát nem, a, nem a nagy magyarországos matrica, Na, no, azért az ment, mert az, az, az hogy Persze, mindent, hogy mindent vissza, még mindent, egy ilyen dal is sem Magyarország mennyi ország? Világos, amikor az első és a második vétszi döntés, meg aztán később a dél, dél rendezés. Akkor etikai határokat néztek? De az az etikai határok megvalósultak, akkor mindenki akkorát átrecsházott és akkorát élvezett, hogy a Nagy Magyarország már így izé, már így. Tehát akkor azt mondták, hogy köcsi, így jó lesz. És így, így, így teljesen dolog. Azzal az apró különbséggel. Az egyetlen probléma az első és a második bécsi döntéssel az volt, hogy Hitler eljegyezte. Napul... Nem, nem csak ez, tehát Kárpát aljának a Ruszin területeit is ö, ide csatoltuk magunkhoz, ahol egyébként kurva érdekes, hogy a Derék jó német fegyvertársaink pénzeltek egy olyan. Gerilla szervezetet, egy ruszint, ami a magyarok ellen harcolt, hogy nehogy ide bejöjjenek, mert őnek más, más céljuk volt az a területtel, Kárpátaljanak a nem magyar lakta vidékéről van De szó. Vagyok. Azon kívül a székelyföldet összekötötték ugye észak Kerdének egy tetemes ilyen román lakta részét is megkaptuk. Tehát ez egy vastakóri bolidor. három Három falúja. A három falúja az. Meg De szegény rengeteg román, amelyik három évre Magyarországhoz került. Mióta lettél? Mióta lettél Hortista? Ugye, A ragyok hogy az első meg nem vagy Hortista, Kúros. Semmi a zi... Náci vagy. Nácii, az meg nácii, Már parakóvács megy. De örül, hogy örül, hogy örül, a a hogy örül, örül, hogy örül, hogy azok a határok, tehát a örül, föld az ugye nem határos a pár, párciumnak a magyar lakta részével. Így van. Ugye? Ezért az valahogy baszd meg, meg Ha jól tudom, egymillió. a három falu tudod, nagy falu volt, buzér történelem tan Második bencidánt tanítóképző. gyomár egy millió. Második bécsi döntés nyomán, nyomán egy millió. Egy millió román. román került Magyarországhoz. Így egy millió. Egy, nem egy vékony földnyel volt, hanem az a Kárpátok és a Kolozsvár vonala közti egész terület, tehát egész Észak-Erdély. Hát kaptak egy esélyt, hogy ember faragjuk belőlükban. Az... az más! Egyöre. Na, ez már beszéd, ezt aláírom, ez oké, okay. na, kivágtad magad szorult helyzetedből, de térjünk hát vissza a filozofikusabb témákhoz. Iszor... Én azt gondolom, hogy ezt az egész Trianon, trianon problémát, ezt úgy kéne megoldani, Egyszer is mindenkorra Trianont Magyarországhoz kell csatolni. Ez, ez már két farkú kutya pár. Ez nehéz problémata. Ez nehéz kisebb Visszacsatoljuk trianont, ez, probléma, ez probléma, mert Trianon elég messze van a magyar lakta, színmagyar területektől. De azt gondolom, hogy egy autópályával ezt egyszerűen meg lehetne volna. Ugye hát vékony földnyel! Egy földnyelv, földnyel! Pármillió pár millió német! Na, meg francia! Na, és akkor mi van? Na, Na, azokból lesznek a legrendelkebb magyarok. Azért, azért, bocs, azért a belgának ennél sokkal jobb koncepciója volt. Ugye a revizionizmus az azért kisítű nézet, mert csak a úgynevezett Kárpát-medencei Nagy Magyarországot akarja vissza. szerbuszelftárs, És... Ezzel szemben az igazi, az igazi faj, magyarnak a hundbirodalmat kéne visszaállítani, de eredeti nagyságába, a, a taigától a rajnáig, és akkor az is, hogy a Bayern München gólokat rúgna, csomó olajkút, meg, és akkor ilyen pólót, kérdezik, körbeérne egy Szibéria, érted? Végig így a szíved fölött, bazmeg meg egy, egy izé, az a rajnától, az, az, az, az, az attil a attila fejére. Levédját, le, le etel közt a Kárpát-vedencét és Trianont egyesíteni. Egy, egy, egy olyan nagy Magyarországot létrehozni, amiről a nagy király sem álmodott. De érted, nekem a fő problémám az sajnos, hogy Trianon már a rajnán túl van. Ezt hogy oldjuk meg? Fenyör. A Rajnái. jó. Ez egy régi, régi, régi, régi, régi, régi, régi nagyon jó eszköz, amivel mindig is a jók voltunk. A nem, nem, nem, nem, mi a nyílt háborúban voltunk mindig is jók. Az biztos. Busszáros os a dohanyarnál. Igen, igen. A dohanyarnál. Szerintem, figyelj, én azt gondolom, hogy a magyar a honvédség az most van azon a szinten, hogy tényleg van esélyünk erre. hagyjuk hagyunk <síns> még egy elfajzott generációt felnőni, akkor tényleg elszalasztjuk el a történet. Egyébként van, van hadsereg Magyarországon? Hát nem tudom, de azt tudom, hogy a, hogy a, a laktanyákat, azokat biztonsági cégek őrzik. Töppé nem. De már nincs pénz Több arra se. Azt Ez tudom, hogy a helyiek a katonák megvéteni a saját telepejüket? Halleluja! Ez már a bulté! Ezt meghaladtuk! Magunk mögött egy korszakot, azt, amikor biztonsági cégek védték a laktanyát. Na, Na jó, beszéljük egy kicsit hortiról tehát maradjunk abban, hogy horti, a, a, a, föl, föl van így, így kerjesztve ez a hisztéria a horti körül most. Azért, mert Magyarország az az anti-identitások országa. Tehát Magyarország az anti-identitások van, abban gyökeredik. Magyar Magyarország ellen, az az ország. valaki ellen. Már így oda. A rezisztencia. Mi, mi számukra csak, a, csak az anti-ideológia átélhető, az ideológia nem. Ezért van az, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol gyakorlatilag nincsenek fasiszták és nincsenek kommunisták, viszont az ország tele van antifasisztákkal és antikommunisták. Milyen kurva érdekes. Hogy így, hogy így a, Az én identitásom az, hogy megvádolnak téged valamivel, amirád egyébként nem igaz, de szegény ember fasiztájának így jó vagy. Tehát hogy így, így vízzel felöltjük, és így fasiztának így elmegy az ecseri piacon. És akkor már lehet veled riogatni, és már lehet tőled félni. És akkor már lehetek antifasiszta. Tehát hogy így igazából... Jó, a magyar Ugye! Nem? nem félsz a magyar hajnal, már tizen van. de kb. annyian van, mint a koncsik. Hát, kurva... Tehát, Na, pont, egy basz, pont, a fut, pont egy futballcsapatra való, bazd meg. Ja. Tíz ember? Be a kapuba is jó lesz. Az, az igazság, hogy az első fél időben az egyik oldalon, a második fél a másik oldalon. Mind a kettőz megvan a pedigréb. Pedig rév voltál fasiszta, de még mindig komcsiban. Nem nem, a... nem nem gyógyultál ki teljesen. Na, a lényeg az az, hogy a Horthy, a horti politikája, az egy, egy kényszerpályán zajlott. A horti politikája az egy revíziós politika volt. Az egész magyar, politika, az egész magyar politikának a működése alá volt rendelve annak, hogy a magyar lakta területeket visszaszerezzük. Hogy, hogy, hogy, hogy revízióra kényszerítsük, mi egy kis jelentéktelen ország voltunk, és revízióra akartuk kényszeríteni az európai nagyhatalmakat valahogy. És gyakorlatilag erről szólt a magyar, magyar politika. Ha megfigyelitek azt, hogy a horti kiket nevezett ki miniszterelnöknek, akkor azt fogjátok látni, hogy ő egy ilyen hintapolitikát folytatott. Az egyik miniszterelnök az mindig, mindig angol barát volt, a másik miniszterelnök mindig német barát. Tehát, hogy így, és, és egyet ide, egyet oda. És egyet ide, egyet oda. Ez volt a játék. Mert így igazából nem lehetett tudni, hogy kik fognak, kik fognak minket rehabilitálni Trianonért. Nem lehetett ezt tudni. És ez, ez, ez a politika, ez arról szólt, hogy van egy erős diplomáciai kapcsolatunk a britekkel, és van egy erős diplomáciai kapcsolatunk a germánokkal. És meglátjuk, hogy melyik fog nekünk bejönni. De minden, minden esetre ezeket így párhuzamosan futtatjuk. Na most ahogy ezt elmondtad, olybá tűnhet, hogy ez egy profi politika, mert egyébként ez lehetne egy kibaszott profi ez politika. Ez volt a koncepció. A koncepció nagyon profi, lett volna, hanem úgy valósult volna, meg ahogy megvalósult, illetve nem olyan hihetetlen középszerű, tehetségtelen figurákkal, egy-két kivételtől eltekintve, mint Bethlen is talán bet kint, bet nem szeretem, te tehetség, de tehetséges, ott egy nagyon korlátolt ember volt egyébként. Nagyon korlátolt ember. Tehát nem vagyok meggyőződve róla, hogy ő a, akkora kurva nagy génius, de ugye a vakok közt félsz, ami a király alapon, hát mondjuk Sztóljai Döméhez képest egy lángész volt, de ez Dolyaihoz, Imrédihez, Gömböshöz, ezekhez képest ezek a figurák azért. Ahogy Imrédi mondjam. viszont és pénzügyi szakember volt. Az író, is író. Milyen jágon... érdekes. Nagyanyajágon csöpögött le a tehetség. Na jó, az Fél ilyeneket ne firtassuk, mert ez veszik azért a műsort. Jó, nem vicces az, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol zsidó hozta a zsidó törvényeket. Nem vicces, basszátok meg! De azért ez milyen? Ez is milyen? És azért kellett lemondania, mert hogy ugye a Betlen, meg a, tele, a betlen meg a Teleki, ők angol, angol barátok voltak. Tehát ők, a, ők az angol diplomáciának az erői voltak. Ezzel szemben Imrédi az nagyon keményen német barát volt. Hát volt mit kompenzálni, ugye és, és, és a muter. És ők ő, azt mondták, hogy valahogy ezt a csábót meg kéne buktatni a picsába. Levél tárazzunk már egy kicsit. Nézzük már utána a nagymuternek. Hát, az a is előtt elszalád. aki azok. a jobbikban szintén a pénzügyes volt. Tehát tiszta második imrédi. Hogy a faszba. Milyen kurva érdekes. Ne, ne, ne, nevetséges. Hiszen, mint tudjuk, a. Ö, az alapja az egész torinak az az volt, hogy őt meg akarták buktatni. És abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy itt van egy nagy muteraki zsidó, így vissza kellett, vissza kellett neki, hát le kellett mondania úgy, hogy már előkészítette a második zsidó törvényt. Csak már nem tudta, már nem tudta ő keresztül ütni, mert, mert addigra kiderült, hogy rá is vonatkozik. Bocs. Hát mert zsidó, erkörződik. Miért kellett, kell, és, és, és, és Szegedi csanádnak Szegedi miért kellett? Szerinted van olyan alap, van... A náci várj, Várjá, várjá, A Jobbik nem egy náci párt, a Jobbik az egy fasiszta párt. De ne, ne, ne keverjük össze egy kategóriákat. Tehát, nagyon könnyen, könnyen lenácizunk egy pártot, amelyik pusztán fasiszta. A magyar hajnal, na ott már azért... Mert tudod, ha, názi, ha, ha, ha jobbikra előjük azt, hogy náci, akkor a magyar hajnalt hogy hívod? Akkor vagy bajban, bazd meg. É, é, a hajdali párt! Szálasi? Van vele. Hát a hungaristák még a magyar hajnaltól is jobbra vannak. A vér és becsületnél jobbra van valaki? Genghis talán. Tehát jó, de, jó a... de. Volt, volt, volt egy pillanat a magyar félbultnak, ma, amikor Bajer Zsolt azt mondta, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. De ez most már azért kurvára nincs így. De akkor kurva büszkén mondtam. De most is erőlködik, de ez már nincs így. A Szóval az, az a lényeg, hogy hiába fasiszta párt a Jobbik, a Jobbik alapszabályában sincs olyan, hogy a zsidót nem tűrjük, azt akarodjon. Aztán mégis, hogy mondjam, mégis... Mert ciki, tudod, nem tör, nem jogszabályilag, olyan ciki, olyan zsenán, bazd meg, kiderült rólam. Hogy izé van, van ott egy kis szóresz a családfárad, de menni kell, kész, ennyi. Tehát te érted. Volt olyan törvény, de abból tünetettem, hogy Tehát. Volt olyan törvény, ami alapján télja a törvénybetűje szerintet. Nem, nem, nem. nem. Imredinek nem kellett volna a törvénybetűje alapján lemondania. Nem, nem ezért lett ez volna, és sem kellett a törvény alapján lemondania, és négy napon keresztül ez, ehhez így tartotta is magát. Aztán valahogy le kellett. De na, így is így volt, Imrédivel is így volt, napok keresztül lehetett volna a zsidó miniszterelnöke Magyarországnak, így ma is én voltam a miniszterelnök és zsidó vagyok, és még van negyed óra, és még mindig az Negyed óra múlva holnap lesz, és még mindig zsidó miniszterelnöke van az országnak, na mit szóltam kecik? De másnap négykor már úgy is le kell mondania, de... Smit pál is valahogy így... <gül> <gül> Na, viszont. Az a lényeg a horti, horti politikának, a horti politika egy ilyen gyunta politika volt. És az volt, a, az volt a, a játék, hogy kinyeri a háborút vagy. Ha lesz, ha, le, ha lesz háború, ha nem lesz háború, Magyarország milyen érdek kerül, került, kiktől remélhetjük a jóvátétel, stb. Se az angolok, se a németek nem jöttek be, az oroszok jöttek be. Szó de, szó nem volt ez, de nem volt ez egyértelmű. Egy Churchillnek volt egy olyan terve, hogy, hogy a Balkánon partra száll is, hogyha... Churchill, hogyha ö, hogyha Stálin amikor meghallotta ezt a balkáni partraszállásnál a tervét, akkor fölállt az asztaltól és elindult kifelé. Tehát hogy így az a jaltán volt éppen, hogy fölállt az asztaltól és azt mondta, hogy nem, folytat, nem folytatom. Tehát így, így, így ilyen körülmények között nem folytatom, nem alkalmas. És úgy kellett utána, utána szalasztani valakit, hogy jöjjön vissza Sztálin, hogy így, izé, hogy így tárgyaljuk tovább, hagyjuk ezt a dolgot a picsába. Na, körülbelül akkor derült ki, hogy nekünk így... Ez az angol kapcsolat, ez nem jött be. Tehát a németek győzelmében vagyunk érdekeltek, ennek megfelelően a második magyar, magyar hadsereget oda is paszták a dolhoz, úgy, ahogy voltak, ott, ott haltak meg. Ennek a német, ennek a német ö, diplomáciai ö, szándéknak a... a voltak, akik hazajöttek a Donkanyarból. Jalta később volt, így van. Teheránból. Teherán volt. Teherán, Jalta... Poznan. Ez Teheránban a... történt mindez. Iránban látod? Már akkor is. Perzsiában. Már itt tartunk. Na, nem az Irán a szép név, ma az Áriákország nem egyébként a Irán. Úgy ez a... Na, tehát az a lényeg, hogy volt egy fotó, ahol Hitler és, és Horti ültek a autóban. vigyorogtak. Hát így, így hát, így Hát vigyorogtak, igen. És, és, és van egy ilyen fotó, ugye, hát diplomáciai kapcsolat, tehát Magyarország és Németország között. Igen, hát valószínűleg, valószínűleg akkor csatlakoztunk a tengelyhatalmakhoz. Nem, az még nem. jóval előtte volt, ez hiszen fírdek. Hitler megkérte Horthy-t, hogy közösen támoljuk meg Csász-Sznovákiat, és Horthy akkor utasította vicc a Hitler. Robi, milyen szakos voltál te? az egyetemem, hogy így ki.. ki... Igaz, mikor készült oda a történelmszak arról szól, hogy mikor készült az a nyitott a Mercedesben az a fotó a Hortyról, meg a Hitlerről, az mikor készült, az, meg, hogy a 9 találkoztak, és az melyik alkalom volt éppen, amikor azt a kurva fotót csinálták? Erről szól a törűszak, ugye az meg? Nem, nem, nem. Van a buzi fotó, az mikor készült. Az nem igaz, ilyen... az nem akkor készült. Jó. De az, ilyen... hogy mikor léptünk be a tenger hatalmak oldalán a áborúban, nem, nem akkor, az, amikor amikor az, az nem a fotókészülésének a kérdés hogy -e fotó része. Hogyan faszban nem a Akkor készült a fotó, amikor beléptünk, vagy előtte, előtte másfél évvel, vagy később másfél évvel. Tényleg a lényegről beszélünk, bazd meg. Robi, igen járta is, tökre, ezeket a tudomány új felmerődésével. Igazad van, Vida, rögzítik, teljesen igazad van. Jó, sajnálom, hogy nem vagyok ilyen Buzi, aki ti aki, aki tigris tankokat ragaszgat össze ilyen modellekből meg és azokkal újra, újra vívja a második világháborút, meg, jajaja, ja, ja, meg ezen kívül, meg Ervin Rommelnek a könyvét olvassa meg, de így minden kurva betűt bazdmeg, hogy hogy történt, és akkor honnan kerítették be, meg így a Wehrmacht meg a harcoló eszesz az az a hó, hogyan támadott meg, nem és akkor e erre gondol így elalvás előtt, és akkor így a kis katonákkal lejátsza újra, én kérek bocsánatot meg és azért, hogy nem tudtam, hogy mikor készült az a buzi fotó Hitlerről, hogy az nem akkor, amikor beléptünk a de. Ne, ők jól tudják, pontosan tudják, az meg, mert ez az életük. Ez a kibaszott életük, meg a tigris tank, amire az, meg, az oldalára a vas keresztet, azt így rá kell ragasztani, ilyen kis matricát. Kérem elnézést, de tényleg? Egyébként a intapolitik az a Kálai. A Kálai miniszterelnöknek meg a intapolitikát, de abban igaza van egyébként kivételesen a dolog. Ezt csinálta az egész szorti rendszer? Az először. egész rendszer az így van, hol angolszáz, hol német, hol angolszáz, hol német, német, Meg Olaszország fele próbáltak mert abban másfajta, tehát abba egy másfajta fasizmust láttak, mint a náci-fasizmus. Tehát más volt, mint a nemzeti szocializmus. Az, az, sok, az, korábban volt, az korábban volt, akkor még hitlen nem is volt hatalmon. Olaszország, a, tulajdonképpen az olasz diplomácia volt az, amivel a Trianont követő elszigeteltségből a Betlen kormányzat elsőként kitört. az, az a... Annyira örülök, amikor egyébként bólogattak a második világháborúnak ezek az ismerégek. az Igen, megkapom a visszaigazolást azoktól, akik a tikristankos modelleket építik rengeltől estig. Hogy hívják azt a stratégiai számítógépjátékot, ahol lehet háborúzgatni? De van az a nagyon híres. Az egyik barátom az mindig a németekkel van, és fölgyújtja Moszkvát, meg mit tudom, bevonulj New Yorkba, a másik barátom az meg mindig a szovjetekkel. van. A rendszer, a a az olyan, hogy ma a második Nem, világból. nem, nem, nem. Ez egy klasszikus, említeszem a neve, híres esetek. Semmi baj. Föl lehet turbózni a csapatokat, és akkor lehet vonulgatni ide-oda-oda. van. de ő vagy körökre <sínt> Ez egy, nem tudom, ez egy régi játék, én is játszottam vele. Én, én, én Generalál. azt hiszem, hogy a pancergenerál, azaz, azaz, azaz, azaz, azaz, na, remek, kimondta. Megnyerted a Ropit, úgyhogy gratulálok, nagy reményű ifjú barátom. Szóval, várj, mi angol Az azért sok, minden, sok mindent, nem ne beszélj bele, vidam, hogy kapsz mikrofont az utolsó öt percben, tehát. A 20-as évek, ha hallottál, akkor lepofáz minket a színpadról. A végén Hermann Otto sírjáról akarok mesélni. Jó, majd mindjárt. A legundorítóbb Hermafrodita dolgokra nem vagyunk kíváncsiak. Tehát minden, minden személyiséget hallott-e valaki arról, hogy. Szóval a Lord Rathmer nevét ismerje valaki. Na, remek. Két, pan akit, két pancergenerális ismerik. A pancergenerálisok tudják, ki volt Lord Rathmer. A Assem, a, a déli mail a tulajdonosa, aki, egy, egy, egy ilyen nyugati angol sajtómágnás, aki cikkezett a revízió érdekébe, mert valami miatt neki úgy, úgy szimpatikusak voltak a magyarok, tehát ilyen érzelmi alapon igazságtalannak tartotta a trianoni békét, és ez Magyarországra akkora ö, vízhangra talált, hogy voltak komoly támogatói, hogy ő legyen a király, mert Radmernek hívták első Radomér néven. De hát, hogy, és ez egy komoly, komoly ugyanis a 20-as években a fiát, bocsánat, nem őt, mert már idősen volt, de egy igazi szivarozó angol izé volt, ilyen tipikus kapitalista egy kinézetre. És abban az időben több ilyen olyan királypártiak voltak, szabad királyválasztóknak nevezték, akik ki legyen a király. Hortit is akarták királynak, ezt a szerencsétlen Ratmer lordot is akarták királynak, akkor Habsburg Albertnek a fiát, az, azok nem a szabad királyválasztók, ők a legitimisták, akik a Habsburg. De, de volt a Cruy-Sanel hercegeket itt a Árpád házi leszármazottak plusz volt bennük mindenféle vér. Tehát Magyarország, ezzel csak azt akarom érzékelni, hogy Magyarország iszonyatos, hogyha nem, lelkileg is ilyen traumát szenvedett Rianonnál, mert egy nagyon zavart társadalom jött létre, és ez, hogy a 20-as éveket megnézzük, abból már megjósolható, hogy csak rápaszás lehetett. Bárhova állunk, de bárhova állunk, mert annyira gázol, én nem is értem egyébként, hogy ilyen nagyformátumú politikusok, mint a Betlen, akit mondom, utálok egy bizonyos szempontból, a tehetségét elismerem. Tehát, hogy ilyen nagyformátumú politikusok, azok hogy a picsába tudtak egy ilyen hihetetlen, ilyen banánköztársaság-szerű félbalkáni országban évekig itt egzisztálni. Tehát ez ne, nekem... Azért más volt a 20-as évek Magyarország, mint a 30-as évek Magyarországa. Gyömbös Gyula kormánya mindent megváltoztatott. A Gömbös nyúl a kormánya után már arra a Magyarországra, aki a Betlen Magyarországa volt, a Betlen Hidnek hiába volt a tekintélye, és hiába volt nagy befolyás a magyar politikára, nem volt ugyanaz az ország. A Frank per? Volt egy ilyen Frank abban a Betlen is benne volt, az se volt egy izé. A kosutlayosnak, kosutlayosnak is vannak kiadítások. És a frankhamisítási per, a hamisítás az hazafias detnek számított, és az egyik fővádlott Vindis Gréc herceg volt, és Windis mint a magyar Függetlenség. Egy, egy Windisch Grace herceg, aki a frank hamisítást kitalálta, és ő mint magyar nemzeti hős. De hogy megváltozik pár év alatt a történelem? Csak ki kellett egyezni velük, ja. Szóval visszatérve Robi, amit mondasz a gömbösre, azt tudod, hogy, a, hogy, hogy az általános titkos választójog az Glömböshöz fűződik, és a nyolc általános is ő próbálta. Persze ez később már, azt hiszem 40-ben vagy 41-ben van. Nyolc általános magyarországi nem, nem a komcsik találták ki, de nem volt általános titkos választójog. De ő addig nyílt, nyílt, ez volt, nyílt szavazás. És, és a a gömbös, városban, a gömbös volt, a a a erő fasiszta volt, és a fasizmusban van egy ilyen népi, ilyen balos, az a fölk is, tudod ez a izé, és, és ezért a, a gömbös volt az, aki kiterjesztette a választójogot. Ezt kevesen tudják. És a titkos szavazást is. Na most a, az, az, é, az az érdekes, hogy, hogy ez az egész politika, ez egy reál politika volt. Nem úgy, mint a románoké. Ugye a románoktól a, a germánok elvették nem csak a magyar lakta területeket, hanem még egy millió románt. Ilyenkor 065 tel kell osztani. Tehát, egy... Igen, igen, igen, Igen. Igen. Igen. Hát, ő... elvett... is, látszik, ebből is látszik, hogy a Ebből is látszik, hogy az állatfarm az pontosan... Az, az Orwell állatfarm, az azt pontosan... De, leírja azt, hogy hogyan vált a farm pontosan ugyanolyanná, mint a környező farmok. És eladták a lovat. A igen ebben, igen, igen. A eladták. De nem, hogy a Szovjetuniónak Uniónak a történelmi szerepéből vagy a marcizmusból kiindulva nem lett volna szabad egy ilyen alkuban részt vennie. Nem lett volna szabad ezekkel poktálni a területekért, stb. többi. Ezt jól mutatja. Na minden esetre a románok azok elvesztették elvesztették a, a területüknek egy jelentős részét, meg a lakosságoknak egy jelentős részét, és ennek ellenére a német szövetségben maradtak, míg mi meghaptuk. Tehát, hogy, hogy más kérdés, hogy ők sokkal ügyesebben és jobban ugrottak ki a háborúból, mint mi. De ha, ha értitek, tehát az egy politika volt, amit mi folytattunk. Egy politika, ami csődöt mondott. Az, amit a románok folytattak, az nem volt politika nyalták Hitler segít úgyhogy Hitler elvette tőlük ö, a székelyföldet, plusz a párciumnak a nagy részét, plusz még egy millió romántot a csatolt Magyarországhoz. És, így, és így vettek részt a második világháborúban. Na de, de mi, van, várjá, mi van, ha abból a számításból... Ez miféle politika? Mi van, ha abból a számításból van, hogy most befektetnek, és majd visszakapod a izét, érted? Tehát amit befektetsz, azt majd visszakapod kamatos túl, mert úgyis a németek nyernek. Tehát ez, ez, ez volt a az ízé. Azon kívül kurvára fosott a román. A, tehát ahogy egyébként mindenki, kurvára fostak a ruszkiktól, De kurvára. Tehát a német a kisebbik rossz volt. Tehát a, a Ruszkiktól mindenki nagyon-nagyon-nagyon fosott. Tehát nem is van. véletlenül láttam. Hát nem, nem, egyébként így van. Na, szóval minden esetre ő, majd azt ők megkapják valahol keleten. Tehát így, így, most meg elveszik. is kapták. Meg is kapták. Transznyisztriát oda, ezért, oda csatolták. Tudjátok, hol van állam. Az csak egy kis része ma már, Moldovától keletre, ukrán terület. Tényleg a sokkal kéne egy ilyen izé, kis külön ankétok tartanod. 9-től fél 10 Nem kell. nem ke ezekről a kérdésekről. Nem kell kompenzálni, hogy miért rúgtak ki a középiskolából, mert nem tudta tanítani a történelmet, de de mint első generációs diplomás, aki vidéken, cipány a... származású, tehát tőled még ez is nagyon nagy, nagyon nagy dolog, úgyhogy... Jó, Jó, a, én a mulatos üzletákban ennek az egész középiskolának semmi használt nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Igen, ezt így tudtuk mi is. Szóval az az igazság, hogy ez a, a Hortinak a szerepe az teljesen irreális. Extrém és irreális. A, már a Horthy-nak a megítélése. Az egyik oldalon egy nácit torzítanak belőle, a másik oldalon meg egy ilyen ö, nagy, nagy formátumú államfér fény. közben szegény csak a 19. század ragadt le. Hát egy tipikus 19. századi ilyen metternik idejében nevelkedett ókonzervatív... Jó, maradjunk abban, hogy Ferenc József szárn segítene maradt ő egész a haláláig 1957-ig. Tehát ő egy másik századból ide került. Azt tudod, Robi, azt kevesen tudják, hogy Benest, Eduard Benest, tehát a cseszlovák, az újonnan megalakult cseszlovák államnak az első miniszterelnökét, aki ugye korábban ilyen nagy cseh nacionalista volt, és egyébként a Rianon körül ólálkodó egy ilyen politikusok egyike, Benest Horti kihívta párbajra. A tanácsadói lebeszélték róla, hogy ez már a 20. században kibaszott ciki, mert ezt a királyok csinálták a középkorba. Tehát, hogy, hogy, hogy hagyjuk a népeink közt, ízért intézzük el mi férfiasan, mind az államvezetői. egyiket tud, hogy a Horthy levágtam volna, mert a benes egy polgári politikusot ilyen tanár úr. Ha a Horthy meg ugye azért kurvára tudott vívni, meg lőni, meg tengerészekény, tehát ilyen jó Horthy levágtam volna előbb a fülét, aztán meg mit tudom én, tehát az ilyen az pozitív. Na ez például az én szememben teljesen pozitív hortiról. egy ilyen donkiótei aktus mert én idealista vagyok. Na jó, de ez mutatja azt, hogy mennyire semmi keresni nem volt a 20. században. És hogy ez az, az egész... Ö... Az a, a kiugrási kísérletének az az ügyefogyottsága, az az elbaszottsága, tehát az, az, az, az a az... ahogy zsarolták, szóval... És az, hogy meg lehetett zsarolni, az egyik, az egyik fiát, az egyik fiát oda, oda baszta a keleti fronton, hogy halljon meg, a másika, a, a, a, István, a másikért, hát az ifjú Horthy Miklós. Miklósért, viszont meg egy országot baszott oda. Azt tudják, hogy, az hogy az Orti, Az ifjú Orti Miklós, a századós, százados, egy szőnyek szállodába, mint egy filmben, szörnyekbe csavarva csempészték ki az országból, és aztán Dachauba vitték, valamelyik, valamelyik németországi koncentrációs táborba, és akkor ott tartották őt, és akkor Orti azért könnyen is és, és egyébként ugyanaz a kommandóra volt el a Hortinak a fiát, aki kiszabadította Mussolinit kiszabadította. Én, én úgy tudom, hogy egy szinkretista szektának lett a tagja. Tehát az ifjú Horthy Miklós uh -huh. egy... Semmi, semmit ne jelentsünk ki anélkül, hogy nem kérdezzük meg a páncélgenerálisokat, <gül> Egyébként ők a mi vezérkarunk. A Führer nem hoz döntést nélkülük, legalábbis tájékoztatja őket. És azért ki ezért kikéri a szakvéleményüket. Bár egyébként a The Gang című filmben, ami egy kiváló film, de azt mondja, hogy... A tábornokok a német népsöpredékkel ki kellett őket végeztetni, mint ahogy tetsz <síns> Pálén. valahol szerintem respekteltek egymást. Hát így, érted? Tehát így felnézett a, a két szakember. Hát így a tehát így a tömeggyilkos szakemberek, tehát így felmérték egymás kiváló képességeit. Hát. Az, a, az, a, az a... érdekes hogy Stalin azért teljesen más pályán játszott ebben a tömeggyilkosság dologban, mint Hitler. Tehát Hitlertől nem kellett olyan módon rettegni. Jó, az utolsó, napok, az utolsó napok azok már tényleg arról szóltak, hogy FÉGELÁJN! FÉGELÁJN! Hát, hogy a sógorát kerítsék kézre, és öljék meg még mielőtt ő megöli magát. Tehát így ez volt a politikája a birodalomnak akkor. Tehát, hogy a Führer sógora nem élheti túl a Führernek a kutyáját blondit. Az így, ez, volt ál, ez volt a mindenáron. De azért korábban a fűrertől, tehát hogy mondjam, Németországban azért voltak szabályok, és ezeknek a szabályok mentén kellett rettegni, vagy nem rettegni. Ru, a, a russzik, arra, a russzik, russzik lehetett, nem lehetett, lehetett, lehetett nem jó fejnek fej szabályok. Ott nem lehettél jó fej, ott bármi hitésztál, bár hit, és bár is lehetettél, hogy előttek itt a szart. a az tényleg olyan volt, hogy így Stálin, Stálin elvtárssal hogy minden rendben, és elindultál kifelé, de már az épületből nem jutottál ki. De a azt, hogy nagyon meg vagyok elégedve, nagyon rendben van, gratulálok, és felterjesztem, és a pártközponti bizottsága is, és különben is, és hogy minden kurva fasza, és így kurva elégedetten elindultál kifelé, és az épületet soha illetetve nem hagytad el. rulett. Igen, nem, az a, az a, tehát, hogy ott, ott, ott nem lehetett, ott nem lehettél biztos semmiben. Azért, ahogy mondjam, ahogy a, a Hitler az egy, hogy mondjam, az egy ilyen koncepció mentén működött. Aben koncepció embertelen volt és borzalmas. A Stalin az nem egy koncepció mentén. A koncepció toládó. A koncepció nélkül működött és ennél félelmetesebb terror nincs. Tehát a stálini terror az, az elviselhetetlenebb lehetett, mint a hitleri. Mert a Stalin terror nem lehetett kiszámítani. Nem le, ott nem volt az, hogy képzeljük bele magunkat a Führer helyébe, a Führer fejébe mit gondol a Führer, hogy gondolkodik, mit vár el, és akkor ez alapján én tudom teljesíteni azt, amit a Führer elvár, és életben tudok maradni. Ez, néme, ez a harmadik birodalomban működött. A Szovjetunióban ez teljesen csődött gondott. Nem lehetett, nem tudtál úgy gondolkodni, ahogyan, ahogyan a Sztáli, mert Sztáli mindig úgy gondolkodott, hogy ő úgy gondolja, hogy én úgy gondolom, és ő, ő erre... Paranolyának nevezik ezt, egyébként a pszichiátriában. Ő erre számít, ezért lépem az ellenkezőjét. Hogy ne tudjon kiszámítani. Mert ha ki tud számítani, ma még azt fújja, amit én holnap már a pozíciómra, székemre, a helyemre tör. Tehát ha, ha ő ki tud számítani engem, ma még teljesít, holnap már, már hátvadöv. Tehát, hogy, hogy mondjam, ő, Sztálin rettegett azoktól, akik teljesíteni tudják a saját elvárásait, mint a sztálini elvárásokat. Mert akik teljesíteni tudják, azok a hatalmi kaszt részei, és mint a hatalmi kaszt részei, veszélyeztetik az ő uralmát. Ő tudja, hiszen ő a Lenin hatalmi kasztjának volt a része, és így szerezte meg a hatalmat. És gyakorlatilag ő mindenkire gyanakodott, és mindenkiben az új Stálint látta, kvázi. Hogyha ez érthető. Ezért az is rábaszott, aki nem tudta teljesíteni, az is rábaszott, aki teljesíteni tudta. Te hát a, a, a, a, a, a Beria volt az egyetlen, aki nem volt veszélyben, hiszen a Beria volt a végrehajtó, a tehát ő volt az ökle ennek. A... későjött, későjött. az egy csomó embert kinyírt előtte. Egyébkonovicsa, aki a sógara volt, tehát nem. nem, Ezért tehát, volt egy két ember ki túlélte. Persze, hogy volt a Berriát Beria tudjátok, hogy nyírt. Volt ki, egy csomó, persze, hogy volt egy csomó ember, aki túlélte, de az is random élt. Túl. Tehát ez a lényeg, hogy persze, bármikor, persze. azok közül is bármi, bármelyik bármikor meghallhatott volna, történetesen úgy alakult, hogy túl de nincs ilyen logika, nincs egy kurva történész, aki el tudja magyarázni, hogy a Kaganovics az miért el túl, vagy hogy miért túl a, nem tudom én, a, a, a, a, a, a, a Molotov miért érte túl. Egyek vagy a... hogy miért élte túl a kruszcsóv? Hát a kruszcsóvról a azt, gondoljuk, azt gondoljuk, hogy a kruszcsóv azért élte túl. Van egy Stalin című film, amiben látszik, hogy a kruszcsóv volt az, akit a Stalin így szeretett, mint a kutyáját. úgy olyan viszonyban volt. Kozák táncokat, szép kozák táncokat járhatott vele. Igen, és olyan, ugye a Russov, volt... várján a nagyon rövid volt a lába, ilyen kurta lába, és mindig segre esett. Ezeknél az ilyen kozák táncoknál, és ez mondta volt. hogy volt Táncolj! És akkor így a rússzom így a így... főtitkareftársát azért végig se így. a rússzom! És akkor ez a rússzomnak muszáj volt hittni, és az, az lett a vége a bulinak, hogy a rússzomnak táncolni a kellett, és akkor segre esett. És a Sztálin mindig nagyon jól érezte magát, és tulajdonképpen a rússzomnak ez volt, az, ez volt az életbiztosítása, hogy viccesen esett segre, amikor bemaszva táncolt. De így, igazából ezért a pruszsog minden jel szerint, ezért maradt életben. De a berjai összeírta, hogy kiket kérem, hogy ő személy szerint, de ez a, a lényeg a random, hogy sose tud, hogy miért. Hát, így sose Csak a Beria ezt így összeírta, így nézte ráni, és azt mondta, hogy pruszsogot hagyjuk már, meg amúgy kurva vicces csál. És így mindig kihúzta a pruszsogot a nevét. De így, Igazából senki, tehát nincs történész, aki... Azt ezt akartam mondani, Kraus Tamás írt egy kurva nagy monográfiát Stalinról, ahol bebizonyítja, hogy azért voltak neki pozitív eredményei, meg Te mondtad Krauszról egyszer, hogy, jó, hogy nincs olyan náci Magyarországon, ahogy ő kommunista, vagy amilyen... És elég Jó Tamás. És hát, mik, a, mik, mik, mik, mik voltak a pozitívumai? Az, hogy legyőzte, legyőzte a, a De Hát ezek a... Megiparosítás. <coughs> a nehéz ipar. A nehéz ipar, nehéz ipar a uh -huh. <coughs> igen. És hogy azért az a marxista forma hozzáillett az orosz néplélekhez, mehézé stb. stb. stb. De a cárizmus is hozzáillett. Abszolút De persze. akkor azzal mi volt a gond? Hát az, a hát az ment tovább. tehát az ment tovább. Jó, de ilyen alapon, ilyen alapon ö, konzervatív is lehetnek Rausztamás, és a cárizmust is élhetetné. Ugyanezzel az érveléssel, nem? Na, de hát. Ö, nem. Hát azok reakciós szemétládák. Így van. Na, így már értjük azért a dolgot. Hát meg zsidó is, tudod, benne van ez a. Olyan, mint a fűrőtől. Így van. Hajász, meg a, meg a, ja, ja, ja. Hát a cár, hajlászál. a cár. Jaj, a cár. Szóval az a lényeg, ha már ö, ha visszatérve a hogy, hogy Horti egy, egy ilyen, egy olyan, egy szentimentális figura volt, igazából nem volt politikusnak való. Szerintem semilis volt, mint szentimentális. Nem, nem, szentimentális volt. Szerintem szentimentális volt, és az, az volt a legnagyobb baj. És egy ilyen szentimentális figurából egyszerűen nem lesz jó politikus. Tehát az az igazság. A lényeg, hogy horti az egy nagyon-nagyon tetovált ember volt. Igen. Volt egy sárkány tetoválása, még keleten szerezte, ugye ő egy. tulajdonképpen tényleg egy 19. faszi volt, tengerész, és beutazta a világot, és Indonéziában szerzett egy sárkány tetoválást, ami így a sárkány farkaig kinyúlt a karjára, és akkor van olyan fénykép, ahol teniszezik, és látszik, hogy van egy ilyen nagy tetoválása. Aki kihinné, fülbevalója nem volt, azért annyira nem volt. De azért szép, szét volt Varvácságú. Szét volt, azért azért volt nagyon érdekes ja, ja, ja, fasz volt, érdekes, ja, ja. azért leverte a tarói lázadás. Ja, ja, ja, és. Tényleg nem volt hozzá hoppá, közel? Hoppácsba, hoppácska a történet, a, pancergenerál. a pancergenerál Február 1-én volt a katarói matrózázás. Horti Miklós meg február 27-én nevezték ki flotta parancsnoknak. Akkor ez csak egy legendos. <gül> ez nem vérbeli Tényleg a korszak ismerőját. volt, volt a Prince Agen csatajónak, volt a parancsnoka. Úgyhogy teljesen biztos. Pont azért lett ő a flotta parancsnok. A katarói matrahozlázadás után leváltották, a, a, az uralkodó leváltotta az a, a flotta parancsnokot nyegománt, és Hortit nevezte ki, 4. Károly. Ah, De egy valamit jól csinálta horti azt a kis ügyes, óvatos helyezkedést, amikor még dúlt a tanácsköztársaság meg totál volt Budapesten, és akkor így ideóda oda arra szóltak a kis hadseregével, kívül a, hadsere a vörös hadsereget, amelyik éppen a felvidéket for vissza Magyarországnak. Összefogva a románokkal, tehát ugye horti a románok segítségével támadta hátba a, a vörös hadsereget, is itt történt meg az az a pillanat, amikor töntenie kellett, hogy az osztályhubatartozás, vagy a nemzeti elkötelezettség a fontosabb. Ugye az egyik oldalon ott álltak a komcsik, akik magyarok voltak, másik oldalon meg ott álltak a, a burzsóáék, vagy hát inkább hívjuk úgy, hogy ilyen feudálék, akik viszont románok voltak. És kortinak választania kellett. A magyart választja, vagy a, tehát a nemzetet választja, vagy az osztályhova tartozást. És korti választott. És összefogott a románokkal. Ez történt, ezt talán kevesen tudjátok. Ú, így a páncergenerál kivonul a diskurzusból. Nem, nem, nem prolikkal nem volt a program, hanem probléma, hanem kommunistenszerződőmány. Nem de prolikkal ő bármikor összefog. Az öntudatos prolikkal, akiknek saját ideológiájuk, van, proli ideológiájuk velük nem. Inkább akkor a románokkal. Öntudatos proli lehet, akkor a másik köszönjük. Az ECA például az ez a nem minden. Ó, igen, hát jó, hát világos, világos. Csak hogy mondjuk én nekem. Én, én, én még csak azt sem mondom, hogy hartiatra a helyzetben rosszul döntött. Én csak annyit mondok, hogy ez nem a magyar, tehát ez nem a második világháborúval kapcsolatos közös tudás része. Hogy nem a második, az első világháború követő, az első világháborút követő, nem tudom én, a évek, évekkel kapcsolatos közös tudásnak a részét. Tehát ez nem fajta a fajta afile közhely, amit így mindenki tud, mindenki úgy gondolja, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy Horti az így mentette a menthetőt. Holott éppen történetesen Kumbéla volt az, így mentette a menthetőt. Ugyanilyen dilemma a királyság. Tehát, hogy egy ilyen feudális Magyarország letéteményese horti, aki a királynélküli királyságot vezeti, de azért annyira nem rajongott a királyság, és soha a saját hatalmáról lemondjon, és bármai bá bá király jelöltek odaadja de a saját ő, kormányzói hatalmát. De, de ő odaadta volna szerintem, de Habsburgoknak nem. Odaadhatta Húsburgon... egy... De másnak nem, nem lett volna legitimitása. Másnak nem lett volna legitimitása. A Rákos megválasztották volna, vagy a Duna jegén. Azt tudjátok, hogy Horthy azért nem lett, nem lett, kormány, nem lett király, hanem csak kormányzó volt, lett, vagy maradt, mert, mert ő nem volt katolikus. És reformátusként csak kormány. És ő úgy gondolta, hogy Budapest nem ér meg egy misét. A bűnös város. a igen, a vörös rongyokba öltözött város nem ér meg egy misét. Minden esetre a hortinak a szerepe, meg a hortinak a, a, a megítélése az teljesen torz mindkét oldalon. Hát a horti szobor fölállítása is egy kurva nagy tévedés, meg a horti szobornak a tojással dobálása, meg festékkel dobálása, meg kereszttel felpe össze, összefirkálása is egy kurva nagy tévedés. Hát az azt, azt látják, hát a Ronald Regennek lehet szobra, ami egy rohadt nagy tévedés, Jó, hát ez tényleg az, de, de a Ronald, Ronald Reagannek a szobra az a jórek hazai seggyalásnak a, jó a tradíciójába kurva jól belejön. A Horti Mikló, Miklósnak a szobra az viszont megint, izé, tényleg, tényleg azok az idők jönnek vissza, megint düböröltek a bakacok, megint indulnak a transportok. Tudjuk, hova mennek a transportok. Tudjuk, hova mennek a ez, ez, ez egyszerűen beindult, ez az, néz, olyan, hogy beindul, ellen, beindul, az mechanizmus, és egyszerűen így, mint a lentkerekes autóba, az meg így viszi magát így előre, ahogy mindig. Hát mert így történt, így jutottunk akkor oda, mint most így. ennek nemet kell mondani soha többé. Tudjuk, hogy mindig így kezdődik el. Először egy szoborral. Szóval Nézd a Hoffi 93 évvégi kabaréját, a rádió kabaréját, amikor a Horti újra temetésről beszélt? Nézted? Igen, emlékszem. Visszahúzták kétszer, kétszer a koporsót, akkor a siker volt újra tapsolni. Háromszor az mondták, <tos> <tos> Jó, figyelj ezt a Horti dolgot, ezt kb. Tehát így a... Mária, azért, kez, azért mondtam, hogy erről beszéljünk, közben végig történem, órát tartottunk, és megszégyenültél. Hát a diákok Hát én, te is. Hát, jó, de én nem vagyok tanár. Jó, hát igazad van. Te neked... Te vagy a, az. az, a, a az ókori a Egyiptom a szakterületed, és soha életedben nem lehet téged nabukododózorral, az meg zavarba hozt. Igaz? De elmondhatod ezt. Az mezopotámia. vagy. Az mezopotámia. 50 éves Roms, vagy. Nem az... kellett volna mondani, még nem vagyok egyébként 50 éves. Tudom, jó, tudom Nem 50 éves. A... Még a 20-as 20, 20, 20 éveidet éled, most volt a szülinapod, most volt a 29 éves, nem kell ennyire felvágni, de visszatérve... E, az meg elfelejtem. Ja, megvan. Azért mondtam a Puzsérban, nem azért történelmeórát tartsunk, mert én azt hittem, hogy ő is föl fog figyelni, de hát már annyira tompa más hogy semmire nem félni. figyel hanem hogy izé, hogy most, ami történt a szoboravatásnál, azt mi szóról szóra megírtuk a még annak idején, amikor még írtunk vlogot, az őseink csontján taposnak. Tehát megjósoltuk, hogy, hogy jön a választás, úgy fognak az ilyen balhék megszaporodni, hogy eltereljék a figyelmet az országnak a valós problémáiról. És ez történik. Erről akartam volna egyébként beszélni magar ti, intapolitikkel. De, de, de, de, akkor, de akkor beszélj egy kicsit erről. De már megírtuk. <gül> Következő a lényeg. Kiolvast egyébként ezt a, ezt a blogba fel Muszáj ké? volt megkérdezni. Kurvára muszáj. Jó, ketten. Mert hogyha mindenki fölemelte volna a kezét. Mindenki fölemelte volna a kezét. és Fabot. Mindent az utolsó Hogyha mindenki fölemelte volna a kezét, akkor nyilván a más témába vágok, például a négy nap egy könyvelő életéből, kiváló novella, remek karakterekkel, de így azonban marad ez a téma. Tehát, ennek az volt a lényege, hogy amióta a rendszerváltás kitört Magyarországon, azóta az folyik, hogy reális, valós társadalmi, gazdasági és egyéb problémák helyett, vagy amellett, vagy annak kiegészítéseként, de mindenképpen a társadalmi viták, meg a szakmai viták, meg egyebeknek az elnyomása véget nem biztos, hogy sokszor egyébként tudatosan, megtervezettel. Tehát itt most nem valami összeesküvés elméletet vázolok föl, de minden esetre azt vehetjük észre, hogy ezek a, ezeknek a történelmi sebeknek a föltépése azt a funkciót, azt a feladatot látja el, lehet, hogy az automatizmusából eredően, tehát nem azért, mert ez valakik eltervezik a Sándor palotába, mint tudom, Orbán Viktor kiadja a parancsot: most egy kis fasizmus, most egy kis kommunizmus, csak hogy az emberek ne beszéljenek arról, hogy a nemzeti, hogy hívják ezt a szart, azt a mostani rendszerűen... Ne, rezsicsökkentés! Nemzeti, nemzeti, nemzeti rezsicsökkentés! A nemzeti és most éppen melyik iparágat adja oda? A haveroknak, meg a tartozóknak. Tehát nem erről van szó, de az biztos, hogy a történelmi sebeknek a föltépése, az Auschwitzozás, a holokausztozás, a trianonozás, a hortizás, a szálasizás, az összes többi, ez ez egy olyan, vagyis egy olyan cirkusz, ami föl ami egyrészt pótcselekvés, másrészt pedig fölhevíti az indulatokat, mindenki ezzel van elfoglalva, kurva nagy érzelmeket szabadít föl, harmad, negyed generációk esetében is, akik nem érték meg a háború, de már a szüleik se éltek a háború alatt, de mégis valahogy öröklődnek ezek a félelmek, meg ezek a sérelmek, meg ezek a gyűlöletek családon belül, vagy éppen bandán belül, vagy éppen ezt e, kapják az iskolába, vagy akárhol. A lényeg, hogy ezek a balhék torlaszolják el előttünk az utat, ezek a balhék azok, mi? A jövőben, a jövőben így van, ezek a balhék azok, amelyek, tulajdonképpen egy nap. Ez nem azt jelenti, hogy azok az emberek, akik kimennek balhézni, azoknak ne lenne valódi érzelmük, valódi félelmeik, és ők mind fizetett ügynökök lennének. Szó nincs róla. Egy csomó valódi olyan ember van, akinek a családja megszenvedte, egy csomó olyan ember van, akinek a családja nem szenvedte meg, de valahogy átvette ezeket a félelmeket, és osztja, és egy csomó olyan ember van, aki szimplán bolond. Tehát most, hogyha megnéztétek a... Nem tudom, ki látta 444-en erről az egész szoboravatásról ezt a kis videó Volt ott egy néni például, egy kis szemüveges néni, aki oda megy, hogy a maga arcvanása olyan zsidó és beférkőzött ide, és akkor a csávó... De vona helyet... maga is zsidó szerint... A... Az más, az a zsidó látó, akit te a mondasz, egyébként egy ráadásul a zsidó látó zsidónak néz ki, tehát ez most mindegy. Te vagy a zsidó látó! Én te vagy a zsidó, zsidó látó Az igazi zsidó látó, mert a, a zsidó látót is megláttam a zsidót, így van. Na mindegy, egy, egy olyan öreg néni, az mindegy, egy ilyen kis fémkeretes szemüveges, és mondja az arcvonása, hogy ide bejönnek, meg minden. És a csávó ahelyett, hogy az öreg néni, szétrukta szét volna ott a izét a valagát, a hely, amit az öregnén egyik egyébként megérdemelt volna, és aztán még így a fejét így betaposta volna a picsába, a szemüvegét levette volna, azt meg így a két szemét kinyomta volna vele, és az öregnének egyenként eltörte volna a kezén az ujjait, aztán a lábán az összes ujjait, majd pedig a fejét befogta volna egy csatuba, de nem dugta volna meg az öregnénit, mint a bárányt a négy nap egy könyvelő életében második napján, nem. Orra mondjuk -e, egy kalasnyi kovott dugott volna fölvele, és az egész tárat beleengedte volna. Na ehelyett ez a jámbor ember, és ezért félelmetes Magyarország, ez a jámbor ember azt mondja, én, én vagyok a zsidó, hát tudja ki meg az én gyerekemet? Írfi a pegedűs lóránt. <gül> és akkor, és akkor már biztos nem zsidó, ugye? Na ilyenek történnek, tehát elmebetegek özöllik el a tereket, ez a lényeg. Tehát a rendes ilyen pszichiátriára való kényszerzúbonyba meg elektrosokkal áll való elmedeteket, és hogy az... ők statisztálnak a politikusoknak, hogy ne Reális, ne valódi dolgokról essék szó, a, a, a hanem ezekről a fasságokról. Őseink, őseink csontjaink a ezt írtuk meg, az őseink konce csontjai taposnak, koncepciónak az a meg, igen. koncepciónak az a lényege, hogy szólhat a magyar politika reális kérdésekről, valódi kérdésekről. Mondjuk arról a kérdésről, hogy helyes-e a rezsi csökkentés, vagy helyes- -e a nyugdíj emelés, vagy arról a kérdésről, hogy jogos -e a stadionépítés, bár szerintem ez már egy ilyen demagógianizé, egy lélegeztető gép, Mert a stadion dolog. olyan kurva jó, ne, De tehát nagyon vicces, viccesnak. Jó, mindegy, tehát szólhat, na mindegy. Lényeg az, hogy ezek, ezek viszonylag valódi kérdések. De szólhat ez, a, ez, a, ez az egész story, amit most itt játszunk. Ez szólhat a gulágról, kis Auschwitzról, meg Dachauról. Szólhat erről is. És ha erről szól, az jobb mert abba, tehát, ö, a, arra, abba, hogy öszödi beszéd, vagy, ö, vagy rezsicsökkentés, vagy stadionépítés, vagy bajai videókiszivárgás, arra mondhatja egy átlagos ember, hogy szarom le ezt az egészet, elmentek a kurva anyátokba. De ilyesmit Auschwitzra, a Gulák szigetekre már nem mondhatsz. Ilyet nem mondhatsz. Hát így, abból nem maradhatsz ki és így vonnak be téged ebbe az egész bohózatba. Mert, mert stadionnál fogva, meg rezsicsökkentésnél fogva, már nem olyan könnyű bevonni téged ebbe az egész mocskos bohózatba, de auschwitz meg Kistarcsával, meg Recskel, meg, meg, meg, meg, a, meg a Gulággal, meg hát meg a András út 60 nal meg nem tudom én ezekkel, viszont kurva jól be lehet vonni, meg a Dunapartról izé, Dunával lövéssel. Azzal, azzal, azzal lehet, azzal lehet mozgósítani az embereket, és azzal lehet ebbe a szimbolikus térbe bevonni őket, mint hogyha most, most újra dönthetnél. Tehát most újra játszhatod az 56-os forradalmat, és hogyha elmész szavazni, nyerünk. Most újra játszhatod a Varsói lázadást és hogyha eljössz szavazni, nyerünk. A történelem nem ismétli meg önmagát. Most újra, most itt a lehetőség, hogy fordítsunk a történelem kerekén. Egyszer és mindenkorra, és minden kurva négy évben ezt adják elő. Itt, hogy a faszomba jön ide, Horti? Hogy a faszomba jön ide, 2013-ban, ebbe a Magyarországba, Horti, hogy? És Solnyomosi Eszter, aki 1882-ben halt meg, és máig Schlager téma, bazd meg. Tehát az már nem is Horti, 1800-nál jó, jó, jó, jó, jó nem, kellett volna, nem kellett volna a vérét belesütni a masztába. A sarternak sa, sa, sa, nem, hát sa, sa, sa, sa, nem kellett volna levágni, és a izért a pászkába besütni a vérét. Nem belesz, kellett volna, nem kellett volna, de a tettétek, De a Az nem csillapszik. A keresztény ember irány. Hát igen. Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e. Más, ország, más, más országban így működik-e a dolog mely más európai országban van ez a jelenség, és ez a jelenség biztos, hogy megvan mindenhol, de hogy ennyire erős, hogy politika formáló, közélet formáló és közbeszéd formáló tényező lehet. Hát tudod, hogy sehol annyi zsidó nem maradt, mint nálunk. Tehát, hogy... De ez tényleg így most... Bassz meg! Ez tényleg így van egyébként. Tehát így sehol annyi zsidó nem maradt életben, mint nálunk, és ez most így... Hogy mondjam, ez valahol a horti politikája, ne? tehát a hortit folyton azzal vádolják, hogy, hogy már horti idején zajlottak a deportálások. Tehát, hogy nem, nem Tényleg vádolják. az ő idején zajlottak. Tényleg az ő idején zajlottak a deportálások. És hogy őnek ki le kellett volna mondania. De vajon, ha lemondott volna. A magyarországi zsidóságnak az életesélyein az javított volna, vagy rontott volna. Ebből az aspektusból is meg kell vizsgálni a kérdést. És én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy Magyarország most ebben a polgárháborús hisztériában van, az többek között azért van, mert egyszerűen van von Magyarországon zsidóság. Nem is csak pusztán a zsidók, de ez, ez nem azt jelenti, hogy itt a zsidók azok, akiket a ramazurit csinálják a balíbsi oldalon, hanem a zsidók és a zsidóérzelműek. Egyszerűen azáltal, hogy maradt egy zsidóság Magyarországon, azáltal egy, egy, a, hogy mondjam, a magyar társadalomnak jóformán a fele kvázi ilyen zsidóérzelmű. Én értem, amit mondasz, de figyelj, ebből mindenki arra következtet, hogy akkor bárcsak ne, lenn, bárcsak ne ért volna túl itt, mit tudom, ennyi zsidó, mert akkor most nem lenne ez a mesterséges kettéosztottság, és nem lenne ez a műbali. Tudom, hogy nem ezt akartad mondani, de ez így hangzott. Nem, úgy a, azt mondtam, hogy... Te fel a költői kérdést, hogy vajon más országokban is így van ez? Én meg azt gondolom, hogy aligha, hiszen Lengyelországban mutatóba sem maradt egy zsidó az meg. Tehát ott... ott, ott a, valószínűleg, figyelj, valószínűleg ott is vannak kádáristák, vagy hely, helyi kisták. Tehát nyilván ott is, ott is ez megvan. De ez a holoka, hogy mondjam, tehát a holokaust neurózis ehhez. Ehhez életben maradt zsidók kellenek, akiknek halott rokonai vannak. Tehát ez az egész neurózishoz egyszerűen kellenek a, kellenek a túlélők. És, és Lengyelországban gyerek nincsenek, baszki. Három ezerem. A 30 milliós országban. Na, viszont trianon trauma akkor is lenne. És vele együtt ez a szarság ugyanúgy lenne. Érted? Na, az a lényeg, hogy az életben maradt zsidók, azok megszerveznek maguk körül, de nem tudatosan, hanem szociálisan, tehát nem szervezkednek, hanem egyszerűen megszerveződik körülöttük egy antifasiszta kulturális blokk, ha érthető. És ők azok, akik nagyon-nagyon érzékenyen rezonálnak az ilyen hortiszoboravatásokra, meg ilyenekre, meg turulavatásokra, meg ilyenekre. Mert, mert egyszerűen túl egyszerűen túlérzékenyek, és ők így, ők, ők, ők, ők, hát így flashback-elnek -e, flashback folyamatosan. A, a, tehát, hogy mondjam, ez olyan, mint egy rémálom. Tehát, amikor így visszaidéződnek dolgok, amik akkor is voltak, amikor a borzalmak tört, történtek, és akkor ez aszociatív viszonyban hoz egy csomó mindent, amit átéltek, és amitől rettegnek, és amitől, ami, ami, ami ellen így kapálóznak így tudatalatt. És ez, ez bemozgatja őket, és ez aktivizálja őket, de ez semmi köze a politikához. A mai Magyarországhoz végképp semmi köze. És az, az a lényeg, hogy, a, hogy a, a jelenlegi hatalmi kasztoknak, tehát inkább én azt mondom, hogy a hatalmi kasztnak, a baloldalnak és a oldalnak egyaránt érdeke fenntartani ezt a félő, félő, félő Megvédelek a guláktól, szavaz rám, megvédelek a USA-tól, szavaz rám állapotot. De lehet, hogy már Putyinnal megbeszélték, hogy tényleg indulnak Szibériába a transportok. Érted? nem Nem. Oroszország egy demokrácia. <gül> Ez igaz. De most rölöghettek, de soha nem volt Oroszországban nagyobb demokrácia, mint most. Most lehetséges... De kurva, Józsi szal, de de, de meg, a ne, De bassza meg, nem, nem, izé, ne, nem tániával kell összehasonlítani Oroszországot, hanem Oroszországgal, és a, ennél nem volt a demokrácia, soha. Soha nem volt közelebb a demokrácia. Igen, igen, igen, igen. So, mindig is kevésbé volt demokratikus Oroszország, mint most. Yeah. Jelcid alatt, jó, jelcid alatt a, a oligarcháknak a szabadrablása a zajlott, azt ne hívjuk demokráciának. Tehát a, szerintem, a, ez a, ez a, ha az sds nek van tévedése, van történelmi tévedése, akkor ez a felvetése. az hogy a Jelcid alatt a a Putyin alatt vége lett. Tehát, hogy ez a...